У 41-му році у соляні шахти поблизу Добромля укинули три тисячі розстріляних і просто живих людей, світ краю, сіль землі, як називав таких Ісус. І разом з ними кілька десятків дітей із сиротинця, яких не розстрілювали, а укинули просто так. Про них теж казав Ісус, «Їм належить царство небесне». Було знищено минуле і майбутнє Добромиле. Тепер я скажу вам щось інше. Може, цей світ зійшов з дороги, а не ви? Може, так було зі мною, коли літнього надвечір'я вирушив у дорогу з купецькою валкою, дорогу, яка привела мене в пекло. Дорога, 1303 рік. Я відмовився від меча, хоча прийняв одежу і коня, сподіваючись згодом їх відслужити. Сказав, що жив у монастирі і не уявляю, як орудувати тією штукою. «Вся річ потрібна для самооборони», – пояснив мені купець із Перемишля. «Ми не маємо схильності до ратної справи, та й наша зброя сильніша супроти заліза. Серед нас мало також ремісників, бо смішно витрачати вічність наліплення горшків чи пошиття чобіт» і ще коритись майстрою під час навчання. Серед духовенства нас також небагато, бо все особи публічні, і над ними наглядає старший клір. Є наші в монастирях, тільки серед ченців жити тяжко, бо ті люди легко стають одержимими, привертаючи увагу до обителі. Найліпше бути купцем, той усюди мандрує, але тут спокушає багатство. Він не любив вживати слова опир, бо його вигадали люди, котрі ненавидять таких, як ми. Ще не перейшов до розуміння того, що слова – це лише слова, особливо, коли йдеться про імена і назвиська. Моє правдиве ім'я – непозичений, непозичений сівач і навіть не Сильвестр, а слуга з Добромеля. Воно годиться для всіх часів і для усіх вух. Тому я не називатиму купця тим іменем, яким його кликали, а справжнім – купець із Перемишлі. Для моїх вух воно звучить досить дивно, зауважив Олексій Іванович. Слово «слуга» нагадує про нерівність та соціальне приниження. Суть мого імені ви зрозумієте, коли скінчиться вся ця історія, яка віднині стала також вашою. Повертаючись до теми «Дороги», скажу – що все залежить, з якої дороги ви звертаєте, з дороги добра чи дороги зла. Ви звертаєте з неї, коли пізнаєте саму суть дороги. Я не надто цікавився купецькими оборудками і зовсім не думав про небезпеку, бо ніколи не бачив битви. Ножик, який я тепер носив у гарних піхвах, був знаряддям праці. Ним можна було украяти хліб в'яса, вирізати сопілку я зовсім не збирався забувати пісень, яких навчився грати. У світі, де панує сатана і намагається в різний спосіб заволодіти душею, треба мати якийсь захист, навіть коли ти звичайний пастух. Купець на зупинках велів ставити для мене окреме шатро, щоб підкреслити моє особливе становище. І вже те, що я, не виглядаючи на ченця, не носив при собі зброї, викликало серед обслуги страх. Я не бачив, як ті люди питають одне одного: "Що він тут робить? Чим буде себе боронити?" І я читав відповідь у тих сірих, карих, блакитних очах, певно чарами, яких не бачив світ. І коли на нас у чистому полі сунула хмара, а назустріч їй інша, і здавалося їхнє зіткнення неминуче, вони все-таки розійшлися. Люди бачили, як я спостерігав за цим дієством, Мимоволі смикнувши бровою, через що вони потім божилися, ніби від поруху моєї брови хмара посунулася вбік. Хоч я зробив це таки мимоволі, зрештою, мені теж не хотілося, щоб нас застали у дорозі гримавиці. Думаю, що цього не хотів ніхто. Тоді вони вирішили, що я дуже великий врозбий хмарник, через що намагалися триматися від мене подалі. І я залишився самотнім. Однієї ночі я почув дитячий плач. Справжній. А не плач голодних покинутих духів. Уранці запитав купця із перемишля «В чому річ?» І той спокійнісінько відповів. «А це подарунок турецькому баші. Звідки ж ти їх узяв?» Він подивувався моїй наївності. «Купив учора в селі. Але хіба татари торгують людьми?» Хіба тільки? Ні, помиляйся. Людьми торгують всі, відколи світ постав. Але ж то хрещені, діти. Яка різниця? Вони тут помруть із голоду. Як не війна, то моровиться, та й дні лічені, коли наша земля не буде нам належати. Як це? Ляхи, коротко відказав копець. А може, угри? Галицьких соколів. Давно поїли волинські круки. Все вже й чу. І не можу сказати, щоб це щось для мене означало. Круки, соколи, пардуси, а чи ворони, що сиділи уздовж дороги, чекаючи на падлину.